про йому знов хотів сказати приречений. Але вже цього разу слова в нього всі злилися в якесь хрипіння і квикотіння, коли ж кат з помічником підняли караного і вставили палю в заготовлену яму та стали мешчію трамбовувати землю круг неї. Мурить чоловік на залізному остряку за вивод болі і страждання, може вмираючи, а може тільки конаючи. Вив низько утробно, по вовчому, аж молодші козаки затуляли вуха, а Іванець підскочив до мене і зашепотів, пане старший, дозвольте, вкорочу його муку, дозвольте, пане старший. І я промовчав, тільки знизав плечима. Одимко так само пошепки мовив до свого товариша, не мішався б ти в Божій справи. Та той уже вихопив пістоля, підскочив до чоловіка на палі і прострелив йому груди. «Все покрилося моїм королівським листом!» Пан Ніздіковський розпростав плечі і заявив, що йому камінь спав з душі, бо він звик рубатися з ворогом у полі, а не отак катувати хай найбільшого злочинця. Пан суддя сказав, що він тільки суддя, а над ним закон. Пан Возний знову повторив про свого «пса без огона» Священник перехрестився звільно, відпускаючи гріхи всім винним і невинним. Так і закінчилася та немила наша пригода. Тільки Демко скриготів зубами на Іванця та допікав йому до самого Кракова, обіцяючи відплатити ще й не такою розвагою. Я мовчки посміювався, знаючи, яка-то пуста похвальба Демкова. Іванець же огризався добродушно, дивуючись, що не поціновано належно його за попадливості, добровільної і безкорисливої. І не міг збагнути, яку тяжку прислугу зробив нам усім, додаючи до всього баченого дорогою, що й це страшний видовисько. А я думав тоді, ніколи не забувай зустрічей з стражданням і смертью. Забудь усе, та тільки не це. Поки добиралися до Кракова, зранені душі мали не тільки козаки літні, потерті й пошматовані тяжким життям, але й молоді, що не насмілювалися сказати мені в очі, тож намовляли Демка та Іванці, а вже ті один поперед одного вмовляли мене. Пане сотнику, а що, коли отак пробитись до короля? І все йому внести в вуха. Кажуть, він за руський народ. Королі за всіх дії, за народ. Та пани заважають. Сказати йому про всі гоніння і насильство. Бо дай про те, що бачили на власні очі. Я собі покивав головою, притакуючи. Хто б же знехтував такою нагодою, коли б опинився перед королем? Була якась надія, що король справді допустить мене бодай поцілувати руку, і вже тоді я зумію ввернути йому дещо. Бо на похорон королеви правлюся я з півсотною своїх козаків буцімто на запросу самого Владислава. Мав прихильність до мене, міг мати навіть сентимент, згадуючи моє цілорічне служіння йому, тоді ще королевичеві, в час його подорожі по Європі. Та тільки, коли ж то було двадцять років тому, вже все поїнялося Маревом навіть для мене, для монашої пам'яті, гай-гай. Краків повинен був люду і ще повніший чипок. Говорили й не про королеву, бо мертва, та її похорон, а все більше про короля, бо нечасто бував у древній столиці польських королів. Ображений, здається, на краківського воєводу, який у час елекції не підтримував Владислава. Гнів на воєводу обернувся нехиттю й до краків'ян, і, хоча під час коронації Владислав ніби й пробачив їх, але тепер знову згадав свою образу і, прибувши на похорон, не став їздити в місто, а зупинився у Лобзові. Делегація краківських міщан. Вимушена була вітати короля в лобзові. Поки райця трудився своєю промовою, Владислав навмисно надягнув рукавичку на свою правицю. Так що коли райця наблизився і став на коліна, щоб поцілувати королівську руку, то побачив, що має стилувати рукавичку. Райцеві довелося підвестися з колін, щоб замить знову вклякнути перед можновладцем. Толи знову наткнувся на руку, сховано під мертвою шкірою. Розгублений до краю посланець гордих краків'ян вдруге підвівся з колін і вперто вклякнув утретє, маючи намір поцілувати закриту королівську руку. Але саме тоді Владислав мстиво посміхнувшись, зняв рукавичку і простяграє ці пухку свою руку для поцілунку. Ще тяжче довелося, воєводі краківському Таніславу Любомирському Був хворий і мав добиратись до Кракова З свого замку в Лектиці Не застав у місті короля кинувся до Лобзова Але Владислав не хотів його приймати Коли ж нарешті прийняв То досить гостро висловив йому свою неприхильність За те, що той нібито противився його елекції Любомирський каявся і заприсягався у вірності Аж поки був прощений. Король з усього видати був сумний, хворий і гнівний. Нікого не хотів бачити, приймав тільки своїх канцлерів Осолінського та Редзівла. З ласкавим смутком вислухав повітання примаси Польщі Мацея Любенського, який теж прибув на похорон і відвідав Владислава у Вобзові. Але більше нікого до Владці не допускано в ті дні. Куди вже там простому козакові? Сподівання буви, що допустить передсвітлю козацьку депутацію бодай гетьман конец Польський, який теж прибув разом з іншими вельможами на похорон.